Buonasera, bentrovati e bentrovate. Entropia Massima quest'oggi affronta l'argomento della terra o delle terre. Eh, parliamo di Italia, parliamo di lotte forse non molto visibili ancora, eh, ma che riguardano i territori. Eh, in questo caso... Parliamo di un movimento che sta crescendo contro la vendita dei terreni agricoli pubblici e eh, demaniali. È un movimento che vede eh, gruppi di eh, giovani o meno giovani che mh, si riappropriano di terre casolari abbandonati eh, e li riattivano eh, sia come abitazione che come eh, possibilità di lavoro. Eh, collegato a questo movimento c'è tutto il discorso sulla sovranità alimentare e l'attualità di eh, questo movimento in un paese che mh, per quanto riguarda l'agricoltura ha una percentuale molto bassa di, di forza lavoro occupata, siamo al di sotto del 5% del totale eh, ma tuttavia non si può fare a meno dell'agricoltura e del cibo E eh, quindi quanto eh, si propone di fare il governo Monti con la sua recente disposizione per eh, vendere eh, una bella fetta di terre demaniali è eh, sicuramente una scelta scellerata che va eh, nella solita direzione di eh, rendere tutto profittevole e di. Eh, Dare ai privati un'ulteriore possibilità di speculazione perché poi, una volta venduti, questi terreni possono magari essere utilizzati per altro, tutt'altro eh, che non la produzione agricola. E io allora mh, voglio cominciare con leggervi una petizione popolare. Eh, che eh, in particolare ci è arrivata dai compagni e dalle compagne che occupano le zone della Val Campanara sull'Appennino tosco emiliano, ed è una petizione di qualche mese fa eh, contro appunto la vendita dei terreni agricoli pubblici e demaniali. al Presidente della Regione, i Presidenti e i Sindaci delle Province e dei Comuni della Regione, al Presidente del Consiglio Monti, al Ministro dell'Agricoltura e Foreste, alla Consulta Nazionale delle Proprietà Collettive, a tutte le associazioni che vivono sulla terra. I sottoscritti che vivono nelle città, nei paesi o sulle terre della Regione, cofirmatari della petizione popolare, scrivono per dichiarare la propria ferma contrarietà a ogni ipotesi di vendita dei terreni anche marginali, demaniali e relativi casolari e altri edifici rurali sia eh, utilizzati attualmente che non utilizzati. I sottoscritti eh, chiariscono che la maggior parte dei terreni da anni definiti agricoli pubblici e demaniali, cioè di proprietà statale, in realtà erano di proprietà collettiva delle popolazioni che ci vivevano da prima dell'impero romano, fino agli anni dello spopolamento cominciato nel 1950. Erano popolazioni molto mature che ne regolavano l'uso attraverso priorità ecologiche e solidaristiche, rifiutando l'accaparramento e il profitto. Per questo è stato sempre molto difficile vendere questo patrimonio che è collettivo e gravato da questi diritti di uso civico. I sottoscritti vogliono chiarire che intendono dare continuità e nuova vita a questo patrimonio, a questi diritti e come nel passato estenderli dovunque sia possibile. Inoltre sottolineano che i beni demaniali rurali e particolarmente quelli abbandonati e incolti sono risorse importanti su cui le collettività possono contare per organizzare l'autosufficienza alimentare invece di subire la crisi. Sottolineano che bisogna costruire al più presto un piano di recupero di queste terre e che un Paese che vende le terre agricole pubbliche è un Paese che rinuncia definitivamente alla propria sovranità alimentare. E' un Paese che mette con prepotenza l'interesse privato al di sopra del bene comune. È un paese che non saprà come raccontare ai propri figli che si è venduto la terra in nome di un bilancio finanziario. Quindi i sottoscritti chiedono che i terreni agricoli demaniali e relativi edifici rurali rimangano di proprietà collettiva e vengano affidati a una gestione collettiva per costruire l'autosufficienza alimentare e nuovi diritti e responsabilità per un ripopolamento rurale. Chiedono che si renda possibile la costruzione con materiali naturali, come il legno e la paglia, di abitazioni rurali a bassissimo impatto ambientale e totalmente vincolati all'attività agricola. Questo perché chi lavora la terra deve anche poterla abitare. Chiedono che la Regione e gli altri enti territoriali blocchino immediatamente ogni percorso legale e istituzionale teso alla vendita del demanio rurale e contestualmente, Predispongono gli strumenti normativi atti a rendere disponibili per questo altro tipo di affidamento ecosostenibile gli stessi beni che avevano precedentemente considerato eh, disponibili per la vendita. Ecco, questa è la eh, petizione, con poi eh, ovviamente la scheda per eh, nome, cognome, numero di documento e firma. E, ripeto può sembrare una questione marginale viceversa eh, cercheremo con questa trasmissione di spiegare che invece eh, soprattutto in un'epoca di eh, crisi mondiale anche eh, dell'agricoltura dell del cibo che, viene, eh, che subisce i contraccolpi di una speculazione eh, finanziaria che appunto controlla anche il cibo Per non parlare poi delle eh, sperimentazioni transgeniche che appunto inquinano irrimediabilmente le eh, produzioni naturali con effetti ancora sconosciuti sulla salute umana e eh, tante altre questioni che vedono eh, anche in questo campo una, una lotta in corso, se volete anche una guerra che tra le altre mosse del capitale eh, vede anche il saccheggio tramite acquisto dai paesi poveri di grandi estensioni di terra da parte dei paesi ricchi, eh, dei paesi che hanno più esigenze alimentari quali ad esempio la Cina e l'India ma anche appunto i paesi occidentali acquistano enormi territori per eh, sfruttare il proprio vantaggio con le coltivazioni che loro decidono, eh, questo significa sempre l'espropriazione o anche l'allontanamento forzato delle comunità rurali o pastorali che vivono su quei territori che appunto vengono venduti agli stati esteri o alle multinazionali. Discorso quindi complesso, avremo tra poco una telefonata con un compagno che da anni ha fatto questa scelta di vita di eh, ritornare appunto alla alla terra ha occupato insieme ad altri eh, questi dei casolari e delle terre appunto nell'appennino tosco emiliano mm, ascolteremo la sua testimonianza e cercheremo di fare un ragionamento con, con voi eh, sulla appunto valenza di questo, di questo movimento e di queste lotte che in altre zone del mondo hanno un peso molto importante basti pensare Al movimento dei Sem Terra in Brasile o ai movimenti contadini in India. Allora, questa è Radio Onda Rosso 87.9 in FM. Per chi volesse telefonare, 06 49 17 50, intanto ci ascoltiamo un pezzo musicale del, di un vecchio gruppo eh, da cui è uscito un certo Manu Ciao, Mano Negra. Sono tranquillo in sua casa della carrera 17 con Caglia 33 ore. Cuando se registraron los hechos, fue alcanzado por un cable de alta tensión cuya descarga eléctrica lo dejó sin vida. Ahora es falso, Manu Negra le ha de dar sabor al caldo y cántale a mis costillas peladas hasta bueno. Gachicachicachá, hermano vengo a cantar ¡Pah! escuche familia porque Carlos Nicaragua está presente con mucha gente que dice somos de la raza tengo con la raza que no pasó por tu casa y esto es una dedicación para toda no a la a gente la que aquí está en Ornano y todos esos jóvenes que juegan la música aquí en Ornano. presente Allora, torniamo in diretta da Radio Rossa 87.9 in FM, stiamo in collegamento con un compagno che adesso si trova appunto nella zona dell'Appennino Tosca Emiliano, pronto? Pronto, ciao! Ciao, buonasera a te, eh, allora... tu ci parli dalla uh, Val Campanara, l'Alta Valle del Senio? No, allora io non vi parlo dalle montagne ma sono sceso a Firenze al cerco rivolta a una casa occupata di Firenze dove sta in una zona veramente verde che sei è riuscita a salvare mm -hmm. dentro la periferia di Firenze dove ci stanno parecchi orti collettivi eh sì, e li... quindi Le, ne abbiamo parlato casale, spesso. È una zona dell'università che fu mm. occupata un sacco d'anni fa, ma e, adesso, oltre al progetto nostro, è stato approvato anche il progetto loro altre tre case occupate di Firenze per l'autorecupero mm. di questa realtà. Allora, e senti, quindi... io ho cercato, introducendo il discorso, di eh, far capire che, questo, che questa lotta, che questo movimento. Non è una questione secondaria, anche se eh, appunto la percentuale di forza lavoro impegnata in agricoltura in Italia credo che sia intorno al 4% o forse anche meno. E, mh, io quindi volevo chiederti se tu brevemente ci parli di questa, di questa comunità che si è formata nell'Alta nell Valle del Senio e eh, delle sue scelte. no è una e delle, delle sue delle sue lotte una l'ultima delle quali è appunto questa petizione popolare allora la insomma noi prete siamo subentrati dopo vari anni che c'era un grosso tira e molla con con le istituzioni e in una fase diciamo di crisi Della comunità, insomma, c'era stato un incendio nella casa più importante della valle e la gente stava abbandonando e le istituzioni stavano approfittando, i poteri locali stanno approfittando per mettere in vendita. Allora siamo riusciti piano piano a riorganizzare le forze, a bloccare le vendite, a costruire un'associazione e tutta, diciamo. un lavoro di relazioni con Firenze e quindi rapporti anche appunto al movimento di lotta per la casa e altre realtà occupate di Firenze e si è costruita appunto una trattativa che ha portato prima al blocco delle vendite e poi dopo a ottenere un progetto pilota sulla zona eh, dell'Alta Valle del Senio, ma è eh, pilota perché in pratica eh, di situazioni di abbandono di realtà rurali in montagna eh, tutto l'Appennino centrale è pieno mm. e quindi la Toscana, la regione Toscana ha questo problema in varie, in varie parti della Toscana. e quindi a, a noi interessava appunto eh, costruire diciamo, questo lavoro che permettesse ai rurali diciamo, di, di, darsi, di darsi forza e di reinsediarsi nelle zone abbandonate, cioè, la nostra ipotesi è un lavoro diciamo, sociale che permetta Il, ripo il ripopolamento delle de de valli abbandonate dell'Appennino Centrale senti e quindi... ma in chi che... ascolta in che condizioni l'avete trovata nel 2004 questa zona? <ride> in condizioni abbastanza pessime ma, ma tuttora c'è questo patrimonio, queste case sono in piedi da, da centinaia d'anni e stanno, insomma bisogna muoversi perché reggeranno per, per poco altro tempo ed è un, è un peccato perché appunto è un patrimonio enorme insomma ed è un patrimonio per lo più appunto collettivo, che è importante che ci siano forze non solo che lo rivendicano, ma che lo, lo salvino e lo facciano rivivere. Invece appunto le cose che aveva, le dichiarazioni che aveva. da dove andava a Shiva. Invece di occupare le piazze, occupate le terre. Cioè, non sono cose, diciamo secondarie. Cioè è importantissimo che, che passino appunto logiche eh, di lotta da una parte, ma anche eh, costruttive. Cioè che si costruisca una realtà sociale alternativa appunto, alla crisi. E a quello, diciamo, che, che passa il convento. Diciamo. A proposito, e scusa. è fondamentale anche perché se non, è, se non hai niente in mano, le lotte le perdi. E quindi è fondamentale che accanto alle lotte ci sia un lavoro di costruzione sociale. Ascolta, che... ma queste terre, queste terre, che cosa producevano e che cosa vorreste produrre voi? Eh, beh, allora anticamente per farvi capire questo era il granaio de del paese sotto questo ci è stato detto dopodiché quando è stata abbandonata eh, la, la forestale e la regione, la forestale soprattutto, hanno deciso di piantare sulle terrazze eh, tutte abeti. mantenere i terreni eh, la compattezza dei terreni di fatto capito eh, i giechi di pino sono acidi e quindi hanno acidificato i terreni e quindi tutte le terrazze che erano appunto pompavano sulle coltivazioni di grano cioè adesso si occupate da appunto da che, che appunto cioè ripristinare il microclima adatto alle coltivazioni ci vuole eh? non è un, una storia semplice infatti recuperare le terre cioè non è che ti occupi la terra è fatto cioè recuperarla è un lavoro perché non solo ci ci stanno i rovi cioè recuperare la possibilità appunto della coltivazione eh. È un lavoro e mm. quindi fare dei gruppi che recuperano terre non, non significa soltanto diciamo occuparle, ma anche rendere possibile la coltivazione. Ecco, ma per e far capire quella è chi... un'impresa sociale. Ascolta, insomma. per far capire a chi ci ascolta, no? Quindi ma nel vostro progetto si propone, non so, allevamento e pastorizia, produzione di ortaggi, eh, che cosa in concreto? Sì, produzione di ortaggi, che il, il discorso è riuscire appunto a, a puntare all'autosufficienza. Eh, gli allevamenti. È e importante capire insomma, che gli animali non ce ne vogliono tanti, perché se no eh, lavori per gli animali, se no per esempio le cabre sono abbastanza diciamo, distruttive per il territorio e quindi insomma, non, non ci vogliono tanti animali. Eh, bisogna organizzare il territorio con coltivazioni che permettano eh, l'autosufficienza, appunto mm. eh, ma... mettersi in rete con, eh, con la gente, organizzare appunto, organizzarsi co con le reti di orti collettivi e puntare appunto all'autosufficienza alimentare non solo per la valle ma per la zona. Mm. Senti, a questo... proposito. della È zona volevo, volevo chiederti sì. che tipo di relazioni siete riusciti a costruire in questi anni ormai tu sei lì dal 2004 sì eh, quindi sono ormai no, anche ot... anche da prima dal 2000 ah, però diciamo... allora, considera che a un certo punto hanno cercato eh, eh, c'era praticamente una delle poche amministrazioni centrodestra nel paese sud e hanno cercato di fomentare gli odi contro la gente sopra. E dopodiché insomma, distruzione di macchine e la situazione da un po' di anni è cambiata, cioè la sindaca di centrodestra è stata mandata via, ha perso abbastanza eh, 40-60, insomma non di poco. E quindi il clima un po' è cambiato, però cioè, hanno fomentato appunto, gli odi della gente, quindi è importante fare un lavoro sociale che, che permette appunto un diverso modo cioè, diversi rapporti perché la situazione l'hanno resa abbastanza diciamo, complicata con la, gente, con la gente del posto. Insomma. Senti, io direi e di fare allora... anche Poi c'è anche il meccanismo dell'autoisolamento, le logiche appunto di, di farsi il proprio, la propria isola felice che, che poi non è felice proprio per niente. Cioè, mm. Sono logiche di autoisolamento. E sì. quindi. Si pagano queste due cose bisogna far crescere appunto, altre logiche, cioè organizzarsi con quelle parti diciamo, di popolazione che invece eh, sono disponibili. Organizzare per esempio eh, cooperative di trasporti, una cooperativa eh, per l'autorecupero delle, delle case, con, appunto, con la gente del posto. E quindi c'è costruire un terreno appunto diverso, in cui queste logiche appunto di odi eh, non, non attecchiscano, ma che si riesca appunto a, a costruire collaborazione con la gente mm. su, sui problemi, su come resista alla crisi per esempio. Senti, volevo leggere un pezzo della, mh, eh, della relazione che ha partecipato al bando regionale per il progetto pilota, recupero che, e valorizzazione dell'area di che Campanara. Abbiamo, che abbiamo vinto. Sì. Eh, eh. Allora ci sono molte cose interessanti che, che sono scritte qua, ovviamente non abbiamo la possibilità e il tempo di, di leggerle durante la trasmissione, ma mi piaceva in particolare questo, questo punto, il punto 4.4. Nel considerare il territorio come un soggetto vivente, come insieme di ecosistemi naturali, storici ed economici, il progetto tiene fermo un punto sostanziale. Il territorio non può esaurirsi soltanto nella funzione di produzione di alimenti o di preparati agricoli. Esso, invece, viene considerato nella sua complessità ecologica, sociale infrastrutturale, in riferimento, per esempio, alla tutela del ciclo delle acque, del suolo, della manutenzione dei versanti, alla esatto. tutela dinamica della biodiversità, la cosiddetta ruralità ecosistemica. Ecco, se volevi brevemente commentare, poi facciamo una pausa. E niente, la cosa fondamentale appunto è l'auto-organizzazione territoriale. È fondamentale in questa fase diciamo che appunto ci si organizzi socialmente sui territori e la cosa insomma particolare di questa zona che anticamente era così, cioè, se voi venite qui prende, è tutto insomma ci sono i sentieri e tutta un'organizzazione eh, di sistemi, di canalizzazioni, le terrazze, cioè Il, il territorio era organizzato appunto per, eh, per il lavoro il lavoro di coltivazione ma anche per la vita della gente, ma di eh, zone così in Italia, ce ne sta per esempio vicino Roma, nella zona della Valle del Liri, c'è la stessa cosa. Cioè io ho trovato appunto dei libri della documentazione su quelle zone ed è uguale Uguale come, come era da noi. Mm. E, cioè, mm. Dovete pensare che l'Italia è per il 70% montagnosa e la gente non vive mica a eh, tutti nelle città. Via molta parte della popolazione viveva sulle montagne e non faceva una vita di merda. Cioè, erano organizzati bene: mm. Va bene e senti, era facciamo... organizzato per Ascolta. una vita. Ascolta, una facciamo, una piccola, facciamo una piccola Pronto, pausa, ti vediamo. Sento, ti sento male, no? Volevo dirti facciamo una piccola pausa musicale. Io dico di no il numero di telefono, vediamo se qualcuno volesse telefonare e intervenire. Allora, Va bene. Radio Onda Rosso 87.9, Entropia Massima, siamo in collegamento con un compagno che si trova in Toscana per parlare di. Uh, uso civico delle terre ascoltiamo un pezzo musicale poi rientriamo in diretta 24 grana buongiorno e allora le uniche difficoltà ad di entrare nel giovane nuovo mondo possono essere di carattere personale sensibilità, fantasia sono finalmente tollerate. Potenziamento del bagaglio emotivo, upgradazione della vostra libertà individuale, estensione delle facoltà sensitive, tutto può dipendere ora dalla vostra volontà. Ma... Diretta Onda Rosso 87.9 in FM, 491750 il numero di telefono, 06 ovviamente all'inizio. Abbiamo ricevuto una telefonata non direttamente sull'argomento di stasera ma intanto vi diamo l'informazione. Gli studenti di Roma 3 hanno organizzato per il 7 novembre alle 9.30 alla Facoltà di Lettere di Roma 3, l'Università Roma 3, Una conferenza con Serge Latouche, ovviamente si parlerà di eh, decrescita e di eh, tematiche mh, economiche o meglio di altra economia, ma in fondo anche con eh, il compagno che sta dall'altra parte del, del filo eh, stiamo parlando di un'altra economia di sovranità alimentare dell'uso collettivo e civico delle terre io adesso volevo chiederti eh, volevo leggere diciamo questa eh, quest'altro documento che tu mi avevi mandato eh, qualche tempo fa che è breve ma inquadra bene la situazione il documento si intitola è prioritario salvare i diritti di uso collettivo e civico delle terre La maggior parte degli italiani non sa che esistono questi diritti, che le terre destinate all'uso civico nel dopoguerra arrivavano a coprire ben un quinto del territorio nazionale. Perché in Italia, dall'antichità fino ai primi anni dell'ultimo dopoguerra, molta della popolazione viveva sulle terre di montagna. Quindi, per affrancarsi prima dalle servitù e dagli eserciti e poi dal mercato della terra della Mezzadria, Sono cresciute zone con proprietà collettiva della terra e governo collettivo attraverso le regole senza finalità di profitto e i comunelli. Questo è stato un processo che in alcune zone italiane si è affermato ehm, in profondità e dura ancora adesso. Per esempio, eh, vigono le regole nella zona del Cadore dell'Ampezzano, nel Veneto, le comunanze nelle Marche, le partecipanze in Emilia... le comunali nell'Appennino Emiliano, le università agrarie nel Lazio e nel resto del centro Italia e gli usi civici in Sardegna. Ma nel dopoguerra, quando si approvò la Costituzione, accanto alla Costituzione italiana, accanto alla proprietà pubblica e privata, non fu eh, prevista la proprietà collettiva, reinventando il demanio pubblico e favorendo così l'abbandono. Inoltre, in assenza di comunità e di associazioni di abitanti, il bene viene incamerato dai comuni. Per questo molti comuni non facilitano la vita di queste iniziative sulla terra e nemmeno le inchieste catastali. E questo si capisce bene perché in qualche modo entrano in concorrenza per accaparrarsi queste terre con chi le vorrebbe eh, rivitalizzare. Infine oggi, prosegue il documento, dopo anni di tentativi di appropriazione delle terre collettive, il governo Monti, ha deciso di sdemanializzare, e cioè rendere vendibile, questo patrimonio collettivo. Pensiamo che per reggere alla crisi occorre basarsi sulla ricchezza sociale, non su quella privata né su quella pubblica. Per questo è importante organizzarsi collettivamente per recuperare queste terre e gestirle attraverso pratiche sociali e solidaristiche, come stanno facendo in Colombia e in altri paesi latinoamericani, rinnovando e rafforzando quindi gli usi civici. Ecco, a te un commento. Allora, innanzitutto voglio raccontare, questo comunicato è stato scritto in Balsusa, e l'abbiamo scritto durante l'occupazione dell'autostrada, perché eravamo andati a un convegno a Torino, a un incontro a Torino contro la vendita delle terre e che non andava tanto bene, quindi siamo andati su, in barca a partecipare ai blocchi sull'autostrada e durante i blocchi, appunto, facendo anche un po' avanti e indietro con Torino, abbiamo scritto questo comunicato. E niente, quindi insomma è abbastanza importante. Da lì eh, è stata la base su cui poi abbiamo costruito. La, la petizione insomma perché ci stanno molte cose che sono diciamo, collegate insomma, tra questo comunicato e la petizione cioè la petizione non vuole essere un atto simbolico serve appunto a organizzarsi collettivamente sulle terre insomma per costruire un'alternativa rispetto alla precarietà e alla, alla crisi insomma ecco io questo Vorrei dire appunto, organizzarci socialmente sui territori e è possibile, bisogna fare questo in questa fase. In alternativa appunto alla precarietà, appunto, che non esiste senza legata appunto al reddito, al bisogno di reddito, e invece, appunto, c'è la possibilità a partire diciamo. da questi territori e lo sviluppo e la crescita di questi progetti sui territori di far crescere un'alternativa noi per esempio eh, la nostra storia non cresce eh, a partita dall'acquisto di, di villaggi abbandonati come tanti stanno facendo ma appunto dalla costruzione appunto di, di progetti in collegamento col nostro perché è un progetto pilota e quindi lo sviluppo appunto di, di gruppi di persone che eh, individuano villaggi abbandonati anche da altre parti e costruiscono progettualità su questi villaggi e la collegano a, al progetto nostro vengono da noi a organizzare questa cosa ma questo a livello diciamo progettuale ma a livello che è fondamentale per esempio imparare a lavorare sulle case, imparare a lavorare sulle strade, eh, su, sull'acqua e quindi noi intendiamo appunto lo sviluppo de, del progetto sulla zona nostra perché è una zona dove la gente possa venire a imparare appunto queste tecniche. e a organizzarsi per recuperare altri villaggi sia della zona che di altre anche di altre zone. Va bene, senti, noi siamo in conclusione della trasmissione. Ovviamente questo discorso l'abbiamo iniziato, non finisce qui e È va Va collegato insomma, alle, alle lotte più generali, che credo insomma, che, che sarete d'accordo anche voi, alle lotte più generali contro questo governo, contro i poteri forti, le multinazionali, la finanza, quelli che stanno devastando questo Paese, perché è veramente per parafrasare l'accusa che hanno fatto ai nostri dieci compagni rinchiusi in carcere, fortunatamente alcuni Ancora non devono subire un altro processo, quindi non sono incarcerati, altri hanno scelto la latitanza. E ecco di fronte alla devastazione, al saccheggio del potere capitalistico, la vostra iniziativa sicuramente si inquadra in questo movimento di, di resistenza e speriamo anche di controffensiva. Voi, per esempio, parteciperete a qualche iniziativa, che ne so, quella del. del Non Monti Dei di sabato prossimo, per esempio, dove ci saranno tutti i sindacati eh, di base? Di considerare che, che noi, insomma, viviamo. Io scendendo a Firenze ho saputo di, di questa iniziativa e quindi mo, bisognerà organizzarsi per, per essere presenti. Comunque volevo fare un saluto ad Alberto. Speriamo e, che ci ascolti, niente, ma non lo so, è difficile... Ripeto, la cosa fondamentale è organizzarsi sui territori sui per costruire diciamo, possibilità appunto di vita, di vita diversa, migliore di quella appunto legata al bisogno di reddito e a stare sotto padrone e o, o a per una precarietà. Insomma. Cioè riuscire a francarsi auto-organizzandosi. appunto dalla precarietà ecco vogliamo segnalare anche un, il, il sito internet su cui chi vuole saperne di più su Vallibona e sulla vostra zona può collegarsi allora www.autistici.org slash nascere liberi ecco, nasce e qui. poi si spera appunto che si riattivi anche a livello informatico Eh, diciamo la storia, perché appunto riuscire a creare dei collegamenti a livello informatico è fondamentale, perché appunto queste realtà eh, non, non ci stanno soltanto nella zona nostra, ma in varie parti d'Italia. Quindi è fondamentale anche questa trasmissione. diciamo, continuarle e moltiplicarle sarebbe importantissimo. Va bene, poi noi abbiamo la registrazione di questa trasmissione, per cui se poi la, la vorrai provvediamo a spedirtela. Io ti ringrazio, Beh. ti auguro una Un buona serata. ci sentiamo presto. Benissimo, alla prossima. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. E allora ringraziamo il compagno che ci ha parlato di questa interessante esperienza di, di lotta ma anche di vita, questa entropia massima di oggi 22 ottobre 2012, uh, vi mandiamo la sigla e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, si parlerà di Acqua Pubblica.